Syiri kuliah suku, kuliah maghrib <coughs> dan minta maaf kelewatan. Saya jangka saya tak tempat datang minta uh, sahabat kita cari pengganti. Tapi pengganti pun sekarang penuh, so start semua. Dan kebetulan Alhamdulillah saya punya kerja saya awal. Jadi cuba nak lagi ke sini, Kali lewat juga pukul 8.00-4.00. Di pagi-pagi tadi ada urusan di Bangi untuk selesaikan saya punya peluhan. Kena lebih tadi buat usaha habis. Dan alhamdulillah dalam pertemuan kali ini saya nak membincangkan beberapa perkara yang melibatkan sekarang ini kita lihat tadi langsung khabar memaparkan beberapa perkara yang bertentangan dengan Islam sebenarnya. Apabila uh, kita memaparkan benda-benda yang tidak sepatutnya dipaparkan Dalam Quran, bila kita nak mengatakan orang itu berzina Maka itu dinamakan sebagai Qazab Qazab ini jelas boleh buka dalam surah Surah Nur uh, Surah Nur ayat 4 dan 5 dan juga begitu juga ayat 13, ayat 24 Ada banyak cerita tentang Qazab Kauzaf ini ialah untuk menjaga maruah manusia. Untuk menjaga maruah manusia. Ustaz dia berzina. Kita nak bagi tahu orang dia berzina. Itulah dia kauzaf. Kauzaf ini sama ada orang tadi betul berzina atau tidak betul. Kalau tidak betul namanya fitnah. Kalau betul namanya kauzaf. Kalau tidak betul namanya kauzaf campur fitnah. Kalau betul sekalipun dia buat... Tapi kau tak dapat empat orang Bi-arba'ati syuhadak Nama ni tetap Qazaf Walaupun betul dia berzina sekalipun Kita bongkar kan Tanpa membawa empat orang saksi Itulah dia Qazaf saya tak sebut nama orang tu pun Itulah dia Qazaf Sebab Qazaf ada dua Satu Qazaf secara soreh Satu Qazaf secara kinaya Soreh secara jelas Si Ali bin Abu berzina ada empat saksi? Tak ada. ah ha, kawasab. Betul Abu bin Ali berzinah. Kalau betul, ialah namanya kawasab. Kalau tak betul, namanya kawasab campur fitnah. Ha, maka, itulah dia kawasab. Kawasab ni, kita meng mengatakan orang tersebut berzinah tanpa membawa empat orang saksi. Sebab apa? Sebab dalam Islam ini dalam bab melibatkan dosa, yang melibatkan hudud ada dua. Satu perkara melibatkan hudud yang ada dosa di antara manusia dengan manusia. Yang kedua dosa di antara manusia dengan Allah. Dan yang ketiga di antara manusia dan Allah dan manusia dengan manusia berkongsi. Manusia dan manusia berkongsi itu perkara melibatkan melibatkan qisas. Melibatkan kisah itu hak manusia dengan hak Allah dikongsi bersama. Maka kalau hak Allah, bunuh bala bunuh. Tapi Allah berikan perkongsian dengan hak manusia, iaitu boleh diberikan pengampunan. Oleh siapa? Oleh keluarga dia. Bukannya oleh oleh mana-mana pihak yang lain. Tidak ada. Walaupun raja sekalipun tiada hak untuk memberikan pengampunan. Apa yang berlaku di Mesir, raja boleh memberikan hak pengampunan, itu salah batil setiap agama. Salah. Tidak ada. Itu ialah warisan penjajah, di mana penjajah ni daripada Britain, orang-orang Kristian, -orang dia ada kuasa pengampunan. Siapa ada kuasa pengampunan? Tok Sami, dia ada kuasa pengampunan. Padri, dia ada kuasa pengampunan. Dalam Islam, tidak ada kuasa pengampunan pada Ustaz, pada mana-mana orang pun, tak ada kuasa pengampunan. Melainkan pada keluarga saja. Itu lambat kisah. Ta'azir, dia melibatkan terpulang. Selain pada kisah dan juga, selain daripada hudud, dia tak'azir. Dan dalam masa yang sama hudud ini, ada hudud yang melibatkan hak Allah, kesalahan kita dengan Allah. Yang kedua, kesalahan kita melibatkan jenayah dengan manusia. Benda melibatkan kesalahan kita dengan Allah. sebuah contohnya, zina. Zina ini ialah kesalahan kita dengan Allah SWT. Tak ada libat manusia. Maka zina ini, dia ada cara-cara pembuktian. Yang amat-amat ketat. Yang amat, -amat ketat tapi kalau ada melibatkan perkara melibatkan jenayah dengan manusia mencuri contohnya hukum hudud tapi agak mudah untuk dikenakan mudah untuk dikenakan cukup aja nisab dia dua orang aja maka selesai kena tapi kalau melibatkan zina tidak zina ni dosa kita dengan Allah Subhanahu taala maka dosa dengan Allah ni besar hukuman dia kalau kena kalau kena doso dia besar, hukuman dia berat. Tapi kalau selagi mana tidak dia kan tidak disabitkan dia di bawah lingkungan rahmat Allah, maka itu penutupan Allah pada kamu bertaubatlah. Maka tak boleh bongkar-bongkar. Kalau bongkar, orang membongkarkan tu wajib membawa empat orang saksi. Kalau dia tidak bawa empat orang saksi, maka yang membongkar tadi kena kena sebat. Ini bukan saya sebut, boleh buka dalam suratul nur Kena bawa empat orang saksi Cuma ulama' membincangkan empat orang saksi itu macam mana Sebab tu kita kena tahu konsep hukum Islam berbeza konsep hukum barat Manusia Melayu sekarang ini telah diterapkan kepala dia konsep hukum barat Hukum barat, you dihukum bermakna you salah Awak dihukum, maka awak salah Maka dihukumlah orang tadi Dibongkarkan untuk dihukum dia. dibongkar kesalahan ini untuk dihukum. Tapi dalam konsep undang-undang Islam, bila awak dihukum, awak memang bersalah. Tapi awak akan dihapuskan kesalahan. Bila seorang tu dihukum dengan hukuman Allah, maka kesalahannya akan dihapuskan dan dia akan menjadi orang yang baik dan dia ada peluang menjadi orang yang yang paling hebat. Dan tujuan Islam ialah untuk menyedarkan dia dan juga memperbaiki dia dan untuk memberikan pengampunan pada dia. Tujuan menundang dalam dalam mahkamah uh, sivil atau dalam mahkamah dunia melibatkan bukan hukum Allah, tujuannya antara nak memberi balasan. Nak balas dendam balik, nak membalas balik. Tapi dalam hukuman Allah bukan untuk balas dendam. Bukan untuk memberi balasan tidak. Bukan untuk beri balasan, tapi untuk memberikan ruang pada dia untuk dia berubah. Kalau tak boleh berubah, kalau hukuman bunuh, maka ruang pada dia untuk bertaubat Dan juga ruang pada dia untuk mendapat kenikmatan daripada Allah SWT. Dengan dibersihkan dosa-dosa oleh Allah SWT. Itu, itu konsep hukuman dalam Islam. Sebab itu kalau kamu dah buat salah, kalau kamu tidak ditangkap, maka itu maksud penutupan daripada Allah Maksudnya Allah mak beri ruang pada kamu untuk bertaubat, maka taubatlah. Jangan risau, taubatlah. Ada orang kadang risau. saya bukan tak nak sokong gerakan Islam ni. Saya tahu bagus gerakan Islam ni. Nak buat negara Islam dan sebagainya, hukum-hukum Islam dan sebagainya. Tapi risau Ustaz sebab saya dulu masa muda-muda pun ganas juga. Ada juga terlibat dengan benda-benda begini. Orang oh, nanti kalau saya sokong negara Islam ni, saya kena nanti. Jangan risau. Tak kena tuan yang dah lepas, biarkan lepas. Maka bertaubatlah pada Allah SWT. Tak kena. Kalau dosa tadi melibatkan dengan Allah SWT. Dosa melibatkan Allah SWT. Kalau tidak ada empat orang saksi. Maka tak payah bawa. Biar dia bertawabat dengan Allah SWT. Sendiri dengan Allah SWT. Sekurang so, dia bertawabat. Kalau ada empat orang saksi. Barulah dibawa ke muka pengadilan. Kalau dia tidak mengaku. Maka tak wajib. Kita menyuruh dia mengaku bahkan kalau dia dah mengaku kau nak tarik balik anytime boleh tarik balik. Sebagai contoh dalam peristiwa di zaman Rasulullah tentang Gamidiyah. Wanita Gamidiyah tadi dia kita dah dengar cik, hadis ini banyak. Hadis ini dalam dalam dalam Sahih Muslim ada. Ada yang lihat bagaimana Gamidiyah tadi Rasulullah kata kamu pergi balik bersuakan anak dulu. Maka dia ada qolina. Qolina disabitkan berzina sebab ada qolina. Qolina itu tanda dia dia dah bunting dia kata dia, dia, dia, dia, dia mengaku. Bahawa dia telah berzinah. Dia mengaku dia berzinah. Rasulullah kata, kamu pergi besarkan dulu anak ni. Dah sembilan bulan sepuluh hari. Lahirkan anak tu. Maka Rasulullah kata pergi balik. Ha, balik Dengan tujuan supaya jangan datang lagi dah. Tapi dia datang juga. Rasulullah, ya Rasulullah tahir ni. Bersihkan aku. Maksudnya dia nak dihukum supaya dia dibersihkan pada dosa dia. Maka Rasulullah kata, pergi balik. Besarkan anak ni. sesusukan dia selama dua tahun dulu supaya jangan datang lagi dah, pergi bertobat, jangan jumpa lagi dah dan kemudiannya dia datang balik dia jumpa ya Rasulullah, tahir ni ya Rasulullah maka dah besar, dah dua tahun anak tadi maka cari siapa yang nak jaga anak ni maka ada seorang sahabat sanggup menjaganya maka barulah dikenakan hukuman dan hukuman diantara orang mengaku dan orang yang kena tangkap ni berbeza orang mengaku dia tidak wajib ditanam maka tanam, dia biar kalau dia nak lari tengah-tengah baling tu dia lari, biarkan, jangan tahan, biar dia lari. Tapi kalau orang yang kena tangkap disebabkan empat orang saksi, dia akan ditanam. Kalau perempuan, hat dadu, ditanam. Kalau laki hat, hat pinjang. Dia tak boleh lari. Jadi sistem yang yang berlaku ialah pertama berdasarkan kepada pengakuan. Maka pengakuan ini, maka dia memang nak membersihkan diri dia. Dan kalau dia nak tarik balik, anytime dia tarik balik. Tapi kalau benda yang melibatkan tangkapan, maka dia mesti datangkan empat orang saksi. Kalau tak ada empat orang saksi, yang membawa berita tadi kena. Dalam kes ini, kalau dia tak bawa empat orang saksi, turut-turut dia kemukakan benda tu dia alat ramai pula, maka yang berzina belum tentu kena lagi. Tapi yang membawa berita tadi tanpa empat orang saksi, dia dah confirm kena dah. Yang berzina tadi belum confirm kena lagi. Sebab apa? Sebab dalam bat ni maruah perlu jaga. Yang berzina tadi dia ada peluang untuk bertawabat dengan Allah SWT. Kalau betul dia buat. Kalau disahkan memang video tu tulen dan orang dalam tu betul. Orang yang yang dituduh. Maka dia tidak sepatutnya dikenakan hukuman. Sebab apa? Sebab dia telah pun dibongkarkan. Dia aibkan. Tidak boleh dibongkar benda tu. Kalau dibongkarkan mesti bawa empat orang saksi. Tak ada empat orang saksi. Yang ada yang ada ialah kamera, maka kamera tidak dianggap sebagai saksi lalu tu kabur pula kamera dia lagilah tidak boleh dikenakan sebagai saksi dia kenakan sebarang hukuman hudud kalau dia sahkan memang dia tiba-tiba boleh dapat cerahkan gambar tadi maka dia hanya kena ta'azir semata-mata tidak kena hudud, ta'azir semata-mata, ta'azir sepulang pada hakim apa yang hakim nak bagi tapi bukan hudud sebab hudud ni kalau ada syubahah sedikit aja tolak terus dan nak dapat empat orang saksi, tuan bukan senang Para orang saksi mesti adamian. Mesti anak adam. Tak boleh melibatkan melibatkan kamera, tak boleh. Kamera tak boleh. Dia mesti mata adam bukan mata kamera. Kalau ada, kalau ada gambar, kalau dia tak mengaku, maka dia tak kena. Kalau dia dia dia dia tak kata apa-apa, menafikum tidak apum tidak dan tidak ada sebarang saksi, maka dilepas. Tapi kalau saksi mengatakan saksi, kurang. Tapi cukup benda-benda lain. Saksi maksudnya yang kurang tu DNA-nya memang betul. Jumpa kesan yang mani lagi apa semua. Cuma tak nampak manusia -nya. Tapi benda tu dah terbongkar. Maka dia hanya kena takzir semata-mata. Tak kena hudud. Tak kena hudud. Sebab hudud ni kalau nak kena, dia mesti dengan benda yang melibatkan saksi. Tidak boleh dibongkar, di hayat ramai. Menggunakan saksi empat orang dan saksi tadi empat orang tadi, mesti anak Adam. Maksud mesti anak Adam yang melihat nah, bagaimana timbul masuk dalam perigi. Dia tak boleh yang pakai sui mata macam saya ni tak boleh. Bila buka je, haa nampak habis semua dah. Nampak apulah. Dia tak boleh masuk ni, tak boleh kabur-kabur. Kena betul-betul confirm nampak dan tak boleh wanita. Sebab wanita ni perasaan malu dia kuat. Bila dia nampak, eh dia tutup. Dia perasaan malu dia kuat, maka tak boleh wanita. Dia mesti lelaki. Empat orang. Dalam bab lain boleh. Dalam bab lain seorang lelaki boleh digantikan dengan dua orang wanita. Tapi dalam bab hudud tidak dibenarkan. Dalam bab hudud melibatkan dosa dengan Allah Subhanahu taala melibatkan zina ini tidak dibenarkan mesti lelaki. Empat orang lelaki yang sihat dia punya penglihatan dia tak boleh seorang tu. Saya, saya tolaklah saya tak sah dah jadi sas zina. Ah ha. tuan, tuan tuan tak boleh dah berpurang tinggal kan. Ha. Kemudiannya yang tidak pernah buat dosa besar. Tolaklah, tak pernah buat dosa besar dan tidak melazimi dosa kecil. Dosa kecil maksudnya benda-benda yang dinyatakan sebagai haram. Itu antaranya haram yang istihad. Contoh haram istihad apa dia? Haram istihad ni ialah haram yang diputuskan oleh para ulama' bukan diputuskan oleh Quran dan hadis. Antaranya merokok. Merokok tu haram kecil. Sebab dia bukan haram betul. Kalau babi tu haram. Haram dimakan. Tapi pegang boleh. Tak masalah. Tapi kalau pegang perempuan, haram. Ya, haram sebenarnya. Ni. Siapa kata pegang babi haram? Tak ada kitab mengatakan pegang babi haram. Pegang perempuan haram kalau bukan mengharam. Jadi Tapi kalau makan babi yang haram. Pegang babi sama aje. Pegang babi tu sama. Lah. Tak haram sebenarnya. Yang haram tu kalau melasah babi itu. Kalau tembelantak babi itu yang haram. Tapi ada masa-masa boleh makan. Kalau sampai masa dia. Ha, sampai masa dia kan. Dan Quran kata apa? Fahamannya Torah. Bila kamu dalam keadaan terdesak Dan darurat sangat Dan 4 hari tak makan, 3 hari tak makan Maka boleh dibenarkan kamu makan Benda-benda yang haram Tidak ada dosu pada kamu Tapi itu konsep sebenarnya bukan suruh makan Sebab apa? Konsep nak bagitahu Kalau darurat boleh Tapi sebenarnya boleh buat tak? Sebenarnya tak boleh buat Dah 3 hari tak makan, mengejar babi, minta langat Nak makan babi macam mana? Nak kejar babi pun tak larat, nak makan babi pun tak boleh. Babi, sondol gitu boleh. Kita nak mengejar babi tak boleh. Tapi nak beritahu konsepnya boleh. Segi konsepnya boleh tapi segi realti tak boleh. Melainkan kita naik kapal terbang, foker, foker tu jatuh. Ha, jatuh, betul-betul di atas sarang babi. Terpanggang lah dia. Ha, boleh. Barulah boleh makan. Itu Itulah ketika mana nak merangkak nak makan tu, ternampak siput babi lalu. Ha, tak, tak boleh makan babi tadi, kena makan siput babi sebab siput babi benda yang hilang tapi babi confirm haram siput babi tak confirm lagi haram ha, sebab ada ada, ha, ada ulama' mengatakan tak haram ada ulama' mengatakan haram sebab dia melibatkan melibatkan benda yang agak ngeri dilihat oleh pandangan Arab. tapi kalau setengah tempat siput babi okey je siput babi cantik lagi daripada sedut itu banyak siput sedut siput babi kan. Panggil orang yang tak pernah tengok dua-dua binatang ni. Ha, panggil. Ha, cuba kamu bezakan mana yang paling sedap. Siput babi ke siput sedut? Toba sebut sedut dia kata ngeri betul siput sedut ni dengan buruknya penuh berlumpur, apa semua bila pecah kan nampak macam cacing saja. Dengar siput-siput babi ni, eh, okey tak siput babi ni. Tak ada berlumpur cuma melemdeng sikit je. Ha lepas tu nampak punya pedala yam ni kalau goreng. Okey. Dili suka siput babi. Ha, tapi kita orang Melayu ni telah pun siput tadi telah pun kan menyebabkan kita rasa siput babi tak gamak siput sedut tu selambanya zurok zurok zurok padahal yang mengerikan siput sedut tu jadi tu sebenarnya persepsi jadi ada hukum yang mengatakan boleh tapi jangan goreng siput babi bagi saya makan jangan ada jom start pergi makan rumah saya apa babi siput babi goreng jangan saya tak gamak makan tapi ada kajian telah dibuat mengatakan bau seminit tak ada sebab untuk mengharamkan siput babi Cuma sebab yang ada ialah itu ialah dianggap sebagai mengerikan. Maka benda yang yang dianggap sebagai mengerikan, maka dia tidak boleh dimakan. Tapi benda itu hilang. Sebab syarat tak ada dalam Quran. Syarat itu diadis, di, diambil berdasarkan kepada pemahaman kita kias kepada benda-benda lain. Bukan ini kepada benda yang disebut secara jelas. Maka benda itu ialah istihadi. Istihadi ini terulang. Nak terima-terima tak nak tahu. Maka ia tidak menjadi masalah. Jadi balik pada benda tadi Maka kita lihat bahawasanya, mesti empat orang anak Adam yang nampak dengan mata yang tanpa menggunakan perantara ni, yang betul-betul selamat mata dia dan tidak meneruskan dosa-dosa kecil. -dosa, tak buat dosa besar, tak buat dosa-dosa besar dan tidak melazimi dosa kecil. Sokut, sokut dosa kecil. Maka tak iso Senang ke cari orang lelaki tak iso okut? mata tak tolak dah. Dah buang berapa dah. Satu, dua, tiga. Banyak orang. Bata dah. tu yang isap okok pula. Buang lagi. Berapa orang dia tinggal? Maka orang tu saja yang boleh menjadi saksi untuk zina. Maka empat orang yang berkredibiliti. Tak merokok. Tak ada sepat Nampak dengan jelas. Dan. Oh, kalau macam tu sedap. Lah. Ustaz kau macam tu sedap saksi zina ni. Duk tengok dia macam tu kan. Dah. Tak boleh. Kau macam tu sedap. Duk tengok. Duk buat kerja. Tak boleh. Kalau dia tengok macam tu, dia kena. Dia kena apa? Kena cas bersubat. Bersubat membenarkan kawan tu zina. Dia kena tengok dan tegur. Bayangkan kalau empat orang yang berkredibiliti. Tengok orang berzina dan tegur. Waltin. Kau jangan buat. Adakah orang tadi nak buat? Tak, tuan, -tuan. Ketuk pintu dah kelangkabut dah kawan tu melompat. Baru ketuk pintu saja kelangkabut dah dia. Ini kan pula nampak depan mata. Weh, jangan nah memang lari dah kawan tu. Memang dah tak tak jadi buat kawan tu. Tapi kalau ada orang yang dia sebut, "Oi, jangan." Sekurang-kurangnya macam tu. Tapi takkan, "Oh, jangan." Sebut, "Oh, jangan." Ataupun empat orang yang menegah dia, dia buat tahu aje macam anjing berjalan ni, kan. Tokoh kamu buat tahu aje. Maka kalau dah macam itu perangai dia, layaklah dia dijerjam. Kalau dia dah kahwin. Layak dijerjam. Kalau dulu kita fikir-fikir, Ustaz. Saya nak baling kawan dengan botol ni pun Rasa tak gamak. Ini kan perlu nak, nak rejam orang dengan batu. Tapi kalau ada manusia seperti itu. Yang empat orang dah tegur dia. Dia buat tahu je. Dia berzinah juga. Maka layaklah dia di rejam dengan batu. Sebab apa? Sebab manusia ini manusia merbahaya. Kalau orang dah tegur empat orang yang ada kredibiliti tegur dia. Dia buat tahu je. Dia berzinah terus. Maka orang ni kurang ajar betul. Pertama dia kurang ajar. Yang keduanya orang tak takut dengan orang tak takut undang tak takut Allah tak takut siapa maka orang ini berbahaya tuan inilah orangnya akan makan rasuah kalau dia pemimpin bila pemimpin yang akan meletupkan orang membunuh orang memfitnah orang kalau dia jadi pegawai tak jadi pemimpin inilah orangnya ini akan memakan rasuah dia orang yang akan menyeliweng harta syarikat sebab apa dia tak malu dia. maka orang ini berbahaya kalau dia seorang suami dia akan berzina dengan orang lain kalau sekali seorang tu kena tangkap berzina bermaksud itu bukan keli tamu Biasa yang berlaku kalau sekali kita tangkap berzina, itu bukan kali pertama. Itu mungkin kali ketah berapa puluh yang kita tangkap tanggap. Dan dia dah jadi habit dia sampai tak takut lagi lah. Maka orang ini ialah orang yang menjadi penzina tegar. Bila penzina tegar ni dia orang yang berbahaya. Dia akan membawa kuman yang bercampai-bagai. Siplis, gornia, HIV dan sebagainya. Dan dia akan menyebarkan. Pasal-pasal dia balik ke rumah isteri dia kena. Tak pasal-pasal dia sebarkan kepada kumpulan lain, perempuan lain sebarkan kepada orang lain. Masyarakat akan rosak dan sebagainya. Sebab itulah orang ini perlu dibunuh saja. Perlu dibaling dengan batu. Tapi bila dibunuh orang tadi, daripada seorang penzina, seorang penjahat, dia diberi peluang oleh Allah untuk mati dalam keadaan beriman. Sebab-sebab apa? Sebab dengan balingan batu tadi, bila jatuh darah dia ke bumi, maka gugur semua dosa-sura dia. Bermaksud dalam Islam, bukan nak tangkap orang tadi, nak balas dendam tidak. Nak tangkap orang tadi untuk dia, diberikan pemulihan dia. Dia dia menjadi baik dan masuk surga Allah. Dan dengan kematian dia menyebabkan orang lain pun, Ih, aku tak gamut nak buat. Dah kena batu tu, menyebabkan orang lain pun takut nak buat. Dan dia mendapat bahagian dia dan dia mudah-mudahan masuk surga Allah SWT. Jadi dia ada peluang daripada seorang jahat, dia seorang baik. Dan orang lain pun ada peluang jadi orang baik hasil daripada dia di dia balik batu. Itu tujuan hukum dalam Islam. Itu tujuan hukuman dalam Islam. Tak boleh senang-senang kita nak bawa je. Ha, ini kami dah jumpa dah video semuanya sekian. Kami nak tunjukkan inilah dia orang yang... Tak boleh. Kalau siapa buat macam tu, tak boleh. Kalau betul orang tu buat sekali Kalau betul dia buat sekali pun. Kita kena bagi tahu dia. Kau pergi taubatlah dengan Allah SWT. Tak boleh tunjuk. Dan kalau kita nak tunjuk sekalipun. Wajib membawa empat orang saksi. Kalau tak ada empat orang saksi yang masa saya sebut tadi. Yang betul-betul dalam video tu nampak. Tak boleh. Katakanlah, bawa empat orang saksi, tiba-tiba saksi tadi, dia petikai kan. Dia punya, tak boleh juga. Kena. Kena, kena kauzak. Habis itu, Ustaz, kau macam itu, payahlah nak kena. Ya, memang betul. Sebab itulah payah nak kena hukuman hudud ni. Habis itu, kenapa takut? Oh, dia itu tak perlu takutlah hukuman hudud ni. Ayolah, ha, iyalah. Kau macam itu, jangan takut hukuman hudud ni. Sebab hukuman hudud ni payah nak dikenakan. Sebab apa? Sebab dosa tadi melibatkan kita dengan Allah. Sebab apa payah nak kena? Rahmatnya Allah pada kita. Kalau kamu pernah berzina, balik bertobatlah dengan Allah subhanahuwataala. Jangan sampai kena tangkap. Tapi kalau kena tangkap pun tak kena. Katakanlah datang buat, buat serbuan. Tiba-tiba tiga orang dia pegawai yang, yang, yang, yang nampak. Baru, baru nak masuk saja, dia dah kelam dah. Tak nampak dia betul-betul masuk. Ataupun dia dah siap kerja dah dah buat kerja dah tak nampak masih dia buat kerja tu selesai walaupun tahu dia boleh buat kerja tu tak kena hukuman hudud dekat dia yang kena takzir dia kena takzir aja maka nak kena hukuman hudud ni payah sebenarnya payah sangat sangat jadi apa yang takut sangat biasa yang takut sangat ni ialah manusia-manusia yang terlibat dengan mencuri maka mencuri memang mudah mencuri tak bayang empat orang saksi dua orang saksi cukup dah. Setu ada Corina, Corina dah cukup dah. Tak ada orang dua orang saksi tapi ada Corina. Cap jari tu saksi. Kamera tu saksi. Maka dalam bab mencuri dia mudah. Sebab apa? Sebab memang dia berpenjenayah. Perlu di diberikan tindakan yang keras. Maka potong tangan. Jumlah dia hanya sekadar seperempat apa ni? 1/4 mayam emas. Iaitu itu kalau lebih kuat dalam satu perempat gram dan satu perempat gram sekarang 1 satu gram dalam RM200. 1 satu gram dalam RM160. enam ringgit yang itu juga cross jewels. Sehingga hal itu tengok 1 gram seratus lima kalau satu perempat maka dia lebih kuat dalam dalam satu empat bagi 4. 40 apa ni empat lah kan empat lebih lah dan not lebih 50 ringgit. Maka kalau mencuri 100 ringgit ke atas, maka dia dikenakan hukuman hudud potong tangan. Mencuri 100 ringgit ke atas dengan ada dua orang saksi cukup dah. Dua orang saksi nampak ataupun saksi seorang aja tapi saksi yang lain berbentuk qarina. Bukti yang lain iaitu Cop jari dia ada ataupun ada rakaman kamera. Tapi lambat zina kamera tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dosa dia dengan Allah. Nak besar rahmat Allah dosa ng Allahnya Allah berikan pengampunan yang besar. Dan susah nak kena tapi awas kalau kena itu benda yang amat mengerikan. Tapi benda dosa dengan manusia ni dia kurang sikit tapi senang kena. Tak melibatkan nyawa, ni buat potong tangan saja. Tapi dia senang kena. Sebab apa? Supaya bagi pengajaran. biar ramai kena. Biar ramai potong setiap minggu potong setiap minggu potong tangan setiap minggu potong tangan dia. Orang oh nampak cepat kawan aku. Minggu lepas pun kawan aku minggu depan pula kawan aku yang lain, minggu depan kot tangan aku pula kena, ha, terobatlah dia. Dan dalam masa yang sama, bukan potong buta gitu saja, ha, dia ada dengan kaedah dia. <tongan> Dan sebagainya, saya dah siap Alhamdulillah tentang buku melibatkan, kita hudud, kita dah terjemahkan, kami terjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, cuma kita tengah cari dana lah untuk dicetakkan supaya orang awam faham apa dia hudud. Sebab kadang-kadang kita belajar kita hudud 10 muka surat. Itu yang dia tak faham tu. Itu yang tak, tak yakin tu. Bincang, kita duduk sebelum muka surat, nak perintah Nesha. Itu yang jadi 50, 50 tahun lebih, tak faham-faham. Ha, tapi kita nak terang secara, secara jelas, potong tu bukan pancung gitu je. Tak. Potong biar sampai orang faham. Nak baling tu macam mana, kalau baling duduk tadi kan. Begitu dia potong macam mana, bukan tarik pancung gitu je. Tak, mati orang tu. So apa, kalau kita nak bunuh diri, potong uat nadinya mati. Potong uat nadinya bila mati ini bukan potong orang nadi potong putih tangan tu tapi sebab apa tak mati sebab ada cara dia lepas potong tu kat mana dia tarik kat mana potong lepas potong tu biar macam tu tak boleh ha, kalau biar ni tukang potong kena dia kena potong tu celup dalam air air apa eh minyak minyak apa minyak gamat ke minyak goreng ikan ke ha, dia kena minyak apa dia minyak dia semua tu kena selesai dia tahu bila kita tengok oh begini rupanya lepas tu biar pergi balik rumah tak dia ada tanggungjawab kerajaan, tanggungjawab masyarakat macam mana. Semua benda tu dah siap. Maka sebab barulah kita, kita baca semua. Barulah kita yakin inilah dia undang-undang yang terbaik. Maka sekarang. so apa Sebab tak ada siapa nak memahamkan. 50 tahun tak pernah cuba nak memahamkan. Dia menakut-nakutkan orang lagi ada. You kawanlah dengan Pak Haji tu. Saya sikit potong tangan. Saya sikit potong kepala. You masuk Islam pula. Esok you kena potonglah. Ha, dia pun risau hey, Semua benda kena potong hey, Risau dia Itu potong kepala Potong tangan Potong ini Potong ini lelas, last rupa, rupa dia Bila dia kawan gitu, Apa masalah Tak ada masalah apa pun Nak sabit zina Bukan senang Payah Tapi kalau kena Awas Yang kena tu Betul-betul jahat Tapi kalau sekali kena Memang akan menjadi pengajarannya yang besar pada orang Dan terlihat. Tapi benda melibatkan Benda-benda yang, yang Yang melibatkan pencuri Maka memang mudah Untuk dikenakan siapa so, sebab dia melibatkan jenayah supaya masyarakat tak terasa tak, tak terasa keadaan yang tak aman ha, biar berlaku benda tu biar orang tengok benda tu kan maka itulah benda-benda yang yang ada dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala dan ya Allah sebut nakal min Allah nakal satu benda melibat pencegahan daripada Allah Subhanahu wa taala tapi bila kita ambil pencegahan daripada benda lain hukuman lain maka itu yang rosak sekarang ni siapa so, sebab kita tidak kembali balik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka benda dah keadaan dah, dah dia cacau merbu dah dah dia cacau merbu ha, patutnya seorang ni penjenayah nah, penjenayah tadi dia boleh bertaubat dengan Allah kalau dia berzinah sekalipun betul dia berzinah sekalipun dia ada peluang untuk bertaubat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ni dua penjenayah seorang kalau betul dia berzinah pun yang kedua pen, qazab. qazab tadi juga jenayah dalam Islam sama buat tak betul orang tu buat tetap dinamakan qazab kalau dia gagal membawa empat orang saksi sebab apa? Sebab jenayah melibatkan dosa dengan Allah ini Bila jenayah ditutup oleh Allah SWT Allah beri ruang untuk bertobat Sebab tu nama Allah SWT ini Al-Ghapur dan Al-Ghapar Al-Ghapur yang amat-amat besar pengampunan Al-Ghapar yang terlalu luas pengampunan Maka betul-betul besar pengampunan Allah Mana yang dah lepas tu Maka nak mengaku boleh Kamu akan dibersihkan Tak nak mengaku Maka bertobatlah dengan Allah SWT Tapi ya, awak jangan sampai kena tangkap Orang kena tangkap Cukup syarat dia, maka hukuman hudud tadi amat-amat berat. Tapi sebelum kena tangkap dan kalau tak cukup syarat, maka hukuman ini tidak berat. Terpulang pada hakim untuk menentukan ta'zir. Ha, dan dalam masa yang sama itulah, itulah, dia benda melibatkan Islam. Sebab Islam, hukuman dalam Islam ni bukan untuk kita congkil dan kenakan dia. Tidak. Hukuman dalam Islam ialah, kalau kamu kena, kamu akan untung. Kalau kamu kena, kamu akan untung. ...dan masyarakat akan untung. Kamu untung sebab apa? Kamu akan dihapuskan dosa kamu. Masyarakat akan untung akan takut melihat kamu bagaimana kamu kena. Dan dalam masa yang sama, masyarakat akan akan dapat dielakkan daripada masalah-masalah yang timbul ada perzinaan. Maka itulah dia benda yang, yang melibatkan nakal aminallah, pencegahan daripada Allah SWT. Dan kalau kita faham benda-benda, konsep dalam dalam perundangan Islam, bahawa kita tahu undang-undang Islam ini tidak sama dengan undang-undang manusia undang manusia lebih sifatnya pendendam tapi undang Allah pengampunan dan rahmat kepada manusia maka itulah dia bezanya undang manusia dengan undang, -undang Allah subhanahu wa ta'ala segala benda melibatkan undangan Allah ialah benda yang amat-amat melegakan undang-undang ni syariat undang-undang bahasa Melayu, bahasa Arab ni syariat syariat ni ialah benda yang melegakan itu adalah undang-undang Islam bila kita buat undang, -undang Islam kita akan rasa legu lega tak ada siapa yang nak buat jahat ialah bukan juga benda lain semua kita akan buat dalam Islam ni syariat ni kita akan rasa lega. Dulu melibat ekonomi. Ekonomi satu benda yang betul-betul so so so sukar. Sukar untuk kita uh, kita islamkan dulu tapi bila kita dapat buat uh, bank Islam kita rasa lega. Sebab bank Islam dah ada dah, boleh pinjam duit tanpa riba. Ah ha, begitu juga dengan ha, pinjam duit tanpa riba, boleh-boleh begitu kan. Tapi masalah insurans pula insurans gapai. Tiba dah ada insurans Islam, lega hati kita kan. Maka kelegaan tu dapat. Ah ha, sekarang ni kita lihat Uh, profesor saya bagi tahu profesor Dr Hailani ah uh, uh, toke-toke uh, persatuan jongkong-jongkong emas bukannya persatuan kedai-kedai emas tak ni kedai emas kecil sebenarnya persatuan jongkong-jongkong emas jongkong emas ni kotak-kotak persatuan jongkong-jongkong emas jadi diwibulang lebih daripada toke-toke dia uh, mereka telah pun bersepakat untuk membuat jual beli emas menggunakan sistem Islam Walaupun majoriti mereka itulah copy. Cina, China, China Alib, copy. Tapi mereka berikan kertas putih. Islam kertas putih tu, dia bagi satu benda, dia kata, Profesor Maria, you buatlah apa benda Islam nak. Kami nak. Sebab dia yakin, sistem Islam telah pun terbukti bila berlaku krisis ekonomi, sistem Islam, the best yang tidak akan jatuh. Dan itu pernah terbukti ketika mana berlakunya krisis ekonomi dulu. Dan dia akan jangka, tidak akan lama lagi akan berlaku krisis ekonomi yang besar. Masalah Jepun tak selesai. Meletupnya nuklear itu menyebabkan dia akan melibat, melibatkan ekonomi yang begitu parah lepas ini. Dan letupan tersebut sedang dibawa oleh angin menuju ke Amerika Syarikat. Dan Amerika Syarikat sedang berhadapan dengan peperangan dengan angin yang membawa membawa radiasi nuklear tadi. Maka ekonomi dia bahaya sekarang ini. Itulah dia. Bila dia serang dengan Libya, maka Allah hantar angin untuk menyerang dia. Dan dia pun dah risau sekarang ini. Dalam masa yang sama hutang makin-makin menimbun nimbun dan dalam masa yang sama dia kerja mengecok duit aja, dan hampir dah tak ada, nak balance dengan, dengan cop dengan benda yang, yang dia boleh keluarkan dan akhir sekali kalau jatuh maka yang ke kekal ialah emas Duit dollar tadi tak kekal lagi dah Jadi ketah duit, duit Jepun je lah, tinggal duit dua pisang lah sama dulu jadi Duit dua pisang je ha, Ketika tu siapa yang pegang duit tadi macam duit dua pisang, selori pun tak jadi apa tapi siapa yang pegang emas ketika itu Dia lah yang merajai dunia Jadi cahaya Anwar Alim ni cepat-cepat datang jumpa Kami kami mau sistem Islam Walaupun dia tak masuk Islam lagi Tapi emas dia masuk Islam dah Dia tak masuk Islam lagi Emas dia masuk Islam dah Emas dia ikut sistem Islam dah ha, Dia pun nak belajar tentang bagaimana Islam menguruskan emas Pengen Islam buat ni, buat ni Cepat-cepat dia, dia yakin mula tu Dan dia yakin dengan benda yang dia nampak Maka Islam dia yakin dengan benda nampak ni. Maka kita masuk ikut pintu itu. Mudah-mudahan dengan pintu yang dia nampak tu, dia akan nampak lebih lagi pada Islam. Maksudnya, dalam bank pun, semua benda dah habis Islam dah. Hong Leong Bank. Tukar. Hong Leong Islamic Bank. Rasul Husin tu memang dah. Rasul Husin Islamic Bank. Ni Hong Leong pun buat juga. Hong Leong Islamic Bank. Dan kita lihat, semua buat sekarang ni. Ada buat... Itu cabang yang lain kan. Dan ini benda-benda yang merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rasa lega, lapang-lapang-lapang. Begitu kan dengan semahyang apa semua. Bayangkan kalau waktu asal tak semahyang lagi. Tak semahyang zuhur. Asal masuk 4.30. Zuhur tak semahyang lagi. 4.20 tak semahyang lagi. 4.25 baru nak semahyang. Kita dapat takbeja Allahuakbar. Habis aturkan aja azan. Kita rasa lega sebab apa. Tak selesai semahyang. Dapat satu rekaat, dalam waktunya selesai. Bermaksud tiga rakaat lagi tu boleh dikerjakan walaupun di luar waktu. Dah dapat satu rekaat sempurna, Rasulullah kata, siapa dapat satu rekaat, maka dia dah dapat dah semayang tadi. Maka sempurna kalau baki lagi tiga tu. Maka terlihat, maka kita pun lapang nadal. Alhamdulillah, selesai lah. Itu juga dengan zakat, tak ada siapa yang nak nak bawa pedang. Kau tak payah zakat lagi. Eh? Tak ada siapa. Baik-baik bawa resit aja. Kau tak bayar zakat lagi yang bayar kat aku. Ataupun habis-habis pun, kau zakat tahunan tu, ha, siapa yang tak bayar zakat, maka sila bayar. Dapat itu, dapat ni, sebagai potongan tu, potong ni. Tak ada poli datang mengejar tu. Zakat tu, berapa? Zakat RM2,000. Oi, parak duit RM2,000 tu. Kecil-kecil anak duit tu. Tapi bila lepas keluar RM2,000 tadi, tak pasal-pasal lega je. Alhamdulillah, selesai dah aku minta tahun ni. Tak ada siapa, tengok pun. Maka tu lah dia Itulah dia undang-undang Allah syariat Allah ni Bila kita buat kita akan rasa legu. Apa sahaja syariat Allah Bila kita buat kita akan rasa lega Maka mudah-mudahan Kita berjumpa dengan benda-benda yang Yang insyaAllah akan membawa kembali Dunia kita ni kepada Dunia yang dikendaki oleh Allah dan Rasulnya Tidakkah kita teringin bagaimana Yang berlaku di Mekah Walaupun Mekah tak sempurna di Saudi tak semua tempat buat Mekah, Madinah memang dia buat betul-betul hukuman Yang melibatkan hukum Allah SWT taala. Kita pergi ke Mekah Madinah kan. Madinah. Kedai-kedai emas punya besar-besar. Ha, tak, tak ada lah. Bergali misal panjang nak tunggu pakai senapang. Tak ada. Tak ada. Bergali tu semua Islam. Kan? Ha, tak ada. Dia nak pegang senapang. Tak ada. Tutup kedai pula. Kalau kedai yang tak ada masukan, tu Dia ambil kain. Tarik. Kepit. Tarik sini. Kepit. Dah tinggal lah, tu. Nak bawa duit banyak mana pun. Tak ada jual. After solat. Lepas mayang boleh jual. Tak faham lagi. Dia cakap Melayu lepas mayang, pak cik tahu. Ha. Terkejut kita. Ha. dia boleh sebut bahasa Inggeris, dia boleh sebut bahasa Arab, tak faham lagi dia boleh sebut bahasa Melayu. Habis apa lawang tu bahasa Melayu nak? Lah. Apostle pray, apostle Lepas mayang. Ha. dia tak tak ada. Bawa duit seguni dulu dia tak nak layan. Kita jangan jangan. Waktu Jumaat, bohong menyaga lagi. Haram tu nak benda haram. Saya di kena, kena kaji bab-bab Jumaat. Bila azan saja, azan pertama hilang lagi. Azan kedua tu ijma' dalam mana-mana mazhab, tidak ada mazhab yang benarkan. Tak ada lagi mazhab yang yang benarkan jual-beli. Hanya yang dibenarkan jual-beli hanya pada orang yang tak wajib semayang saja. Siapa orang perempuan? Orang kapi, budak-budak. Orang musapi. Yang musapi, yang kapi, yang budak-budak, yang, yang perempuan tak wajib. Tapi kalau perempuan dijual pada orang lelaki, sama saja haram dia, tak boleh. Tapi orang redah je semua. Orang redah punya orang banyak. Maka kalau nak meniaga sila meniaga. Tapi sebelum azan pertama. Azan pertama je cepat-cepat tertutup. Azan pertama makruh dalam mazhab syafi'i. dalam mazhab lain kebanyakannya haram. Sebab aa, masuk je azan pertama tu dah masuk waktu Jumaat dah. Tapi syafi aa, mazhab syafi'i. Memberikan kelonggaran azan pertama tu makruh. Sebab azan pertama tidak ada pada zaman Rasulullah. Azan kedua tu yang haram. Maka azan kedua tu bermulanya haram pada mazhab syafi'i daripada mazhab lain azan pertama dah haram dah. Maka kita lihat ramai lagi untuk makan lagi. Nak pula sekarang ni ha, tapi sekarang ni okilah okay sebab satu 1.5 bor masuk azan. Masa azan 15 minit dulu oh lagi ramai. 15 minit tu tengah dia tengah shop jual beli tu, tengah shop makan tu. Maka ha, makan mi bandung gitu-gitu haram. Serupa je makan babi sekilo kan. Tu Melayu bagi babi sekilo tak nak dia makan. Dia bagi jom Mi semangkuk? Oh, mi semangkuk, okey. Padahal sama saja. Habis kilo mi semangkuk, haram saja sama. Ha? Cuma itulah dalam Melayu kita ini, dia double standard. Double standard dalam melibatkan hukum-hukum Allah SWT. bukan sekadar hukum Jumat, dia double standard. Hukum hak lain-lain pun double standard sama saja. Ha? Maka ini melibatkan benda-benda yang sampai masa untuk kita ubah benda ini. Sebab apa? Sebab kalau tidak diubah, <coughs> maka kita risau takut Allah SWT, ia akan menurunkan peringatan yang tak mampu untuk kita hadapi peringatan-peringatan tersebut. Maka setengah setelah, sementara Allah masih beri lagi aa, ruang kepada kita maka inilah masanya untuk kita memohon aa, kerahmatan daripada Allah SWT Maka sebab itulah kita kena menegur benda-benda ni dan kita mengharapkan para ulama kita bangkit so, pada mufti dan sebagainya sepatut macam mana dia begitu hebat dalam bincangan pocor-pocor, maka begitu hebat juga dia kena bincangkan hukum melibatkan qazaf dan sebagainya sebab melibatkan Qazaf ni, melibatkan negara sekarang ni. Pocor-pocor tu, khilaf lagi. Hak ni kata macam ni, hak ni kata macam ni. Tapi Qazaf ni, daripada zaman Rasulullah lagi. Dah selesai dah benda tu. Boleh buka lah surat unul dan sebagainya kan. Maka kita pun heran kenapa tiba-tiba ha, dikeluarkan pocor-pocornya patua, tiba-tiba ha, patua tentang Qazaf tak dikeluarkan. Dikeluar Maka mungkin ada cerita yang banyak, pelbagai. Maka kita mengharapkan pada masyarakat supaya mereka dapat Benda-benda ini, pengetahuan-pengetahuan daripada kuliah dan sebagainya yang kita akan paparkan tentang tentang apa yang disebut sebagai pemandangan Islam. Telah kita bincangkan tadi, yang mana pemandangan Islam ini bukan untuk membongkar kesilapan orang. Pemandangan Islam ini untuk memberikan peluang kepada dia, Allah dan peluang kepada dia untuk ditutup aib dia, dan peluang kepada dia untuk ditawab, bertaubat Dan kalau kena, kalau disabitkan, barulah kena. Kalau tidak disabitkan, maka dia lepas daripada hukuman hudud melainkan dia kena takzir semata-mata kalau dia dia dapat juga dibuktikan dan pembuktian tak cukup tak kena hudud dia ni kena sekadar sekadar takzir aja dia Ini saya suka dulu kalau sebarang pertanyaan insyaAllah. kalau ada yang tanya Dia, ni, benda, dia ada dua benda. Pertama, bercakap dengan benda yang tidak ada kaitan dengan Jumaat. Yang tidak ada kaitan dengan Jumaat, maka fakat laraud. Satu hadis termizi, Rasulullah mengatakan, tak boleh bercakap benda yang bukan kaitan dengan Jumaat. Kalau dia bercakap benda yang bukan kaitan Jumaat, fakat laraud. Walaupun dia menegur kawan ni uskut diam. Maka diam ni maksudnya, Al-Amr bin Ma'wan, Nahyu' Al-Munkar dan dia ni ditegur kawan dia nahyu mungkar. Nahyu mungkar ni kau nak diukur dengan al-amr bil ma'ruf, nahyu mungkar ni tinggi. Lagi. Maka yang tinggi pun tak dibenarkan. Al-amr bil ma'ruf lagilah tak dibenarkan. Sebab tu kalau nak mengutip ilmu jangan waktu Jumaat. Ha, sebelum ha, waktu sebelum khutbah boleh. Lepas khutbah boleh. Tengah khutbah jangan kutip ilmu. Kalau nak kutip ilmu tong yang pergi kutip kan. Bukan suruh orang. Tapi kalau nak suruh orang juga ustaz, lah. benda ni jangan suruh kuat nanti kan nanti kau orang marah nanti. Ha, kalau nak suruh orang juga pergi, suruh budak-budak pergi. Sebab so, budak-budak, dia tak wajib pergi semak-jumat. Maka kalau dia datang pun, dia kutip derma pun, dia tidak melibatkan ha, makruh. Tapi kalau orang dewasa yang kutip makruh. Ha, jadi, sebab apa? Sebab hadis tadi mengatakan, kena tumpu. Jangan sibuk-sibuk nak tegur orang. Tegur pun tak boleh, maksudnya yang besar tak boleh, yang kecil buat benda sunat pun tak boleh. Tumpu. Maka bila tumpu tadi, itu pada benda-benda yang yang melibatkan aa, tapi pada benda-benda yang melibatkan berkaitan dengan Jumaat. Contohnya berdoa. Bila aa, bila imam berdoa maka sunat kepada makmum mengangkat tangan dalam mazhab Syafi'i sunat mengangkat tangan. Bila dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak sunat mengangkat tangan. Itu perbezaan di antara dua mazhab. Jadi pada mazhab Syafi'i sunat mengangkat tangan Dan dalam masa yang sama bila imam membaca doa sunat kita mengaminkan. Sebab itu sebahagian daripada daripada doa, daripada proses jumaat. Maka begitu juga kalau dia ada benda-benda yang melibatkan dia nak baca doa, melibatkan di antara dua kutubah tadi, rehat sebentar, Maka bilal nak nak membaca apa ni rukoh namanya, rukoh ni dia baca tentang selawat-selawatan dan sebagainya. Maka itu sebahagian proses jumaat tidak perlu kita baca kalau boleh. Kalau boleh tidak perlu baca tukarkan kepada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tempat dia hantar dua-dua kutubah Jumat tadi bukan tempat untuk berselawat. Tapi itu adalah tempat untuk berdoa. Maka buat doa. Rasulullah suruh berdoa tempat-tempat mustajab doa, Rasulullah tak suruh selawat. Memang selawat tu bagus. Tapi bukan tempat dia. Tapi kalau nak buat juga tidak menjadi masalah. Ha. Sebelum. Orang oh, tu dia sambut dengan radiyallahu wa'alaikum. Benda sambutan kepada tak ada. Yang di, yang disuruh, ialah menyambut salawat. Bila Rasulullah, bila kita sebut Allah, Allah SWT, maka kita sambut. Rasulullah SAW. Yang suruh, yang suruh tu je. Hatta nama Allah sendiri, tak ada selawat tu sambut. Allah, Allah SWT. Tak suruh sambut. Tapi kita rasa berat macam nak sambut. Tapi tak suruh sambut. Ini kamu sahabat lagi, tak boleh sambut. Dan maka bila kita mengadakan benda tu, itu yang yang yang membuat benda-benda yang tak perlu tak payahlah. Maka kalau dia buat benda sebut maka faqad la'a sebab apa benda tak ada kaitan dengan Jumaat. Tidak ada kaitan dengan Jumaat. Tapi kalau ada kaitan dengan Jumaat contohnya contoh melibatkan imam apa ni berdoa maka sunat dia mengaminkan. Ataupun imam imam buat benda-benda yang yang melibatkan benda yang yang kata Jumaat tu, kata khutbah katilah. Imam berkata khutbah Uh, melibatkan uh, khutbah tadi semangat sampai perlu bertakbir sebahagian daripada proses jumaat tadi sebab benda melibatkan posisi uh, benda tadi, dia sebahagian daripada proses Jumat ataupun imam salah makmum teguh Tok Hatib uh, rukun tak habis lagi, tak boleh berhenti ha, dia boleh sebuah dengan dia kena teguh, itu sebahagian proses jumaat maka dia boleh cakap, ataupun imam menyebut benda fakta yang salah fakta yang salah sebab contohnya fakta tak salah mana pun. Tuan Umar sedang berutubah. Tuan Umar berutubah tentang mahar wanita. Tentang mahar wanita, maka wanita itu bangun. Ketika itu, mereka datang semayang sama-sama -sama dengan Muslimin. Mereka bangun. Umar, kau tak ada hak nak cerita pasal mahar. Mahar ni hak wanita. Biarlah kami yang menentukan. Maka itu sebahagian dari posi Sebab ada fakta yang, sahabat-sahabiah kata, rasa ada benda yang berkaitan. Maka dulu bangun. Ataupun dia menjawab benda yang perlu daripada khatib. Sebab Rasulullah sendiri pernah pernah pernah bertanya pada sahabat. Dia tengok kutubah ni. Sahabat dia datang masuk, turut duduk aje. Sahabat so, dia tanya, dah semayang sunat, tak macam masjid? Belum? Belum ya Rasulullah. Ha, bangun, semayang, nanti tepat. Maka boleh berhenti kutubah tu. Boleh tanya orang dan boleh bersoal-jawab. Sebab tu sebahagian daripada proses kutubah. Tapi kalau benda yang luar daripada proses kutubah, maka faqad lalad. Tiada pahala. Tiada pahala. Contohnya, kita tengah tengah berutubah ni. Imam tengah berutubah. Dia sibuk baca Quran kat belakang tu. Maka, lalau tu. Saya sira je. Sira je. Tak ada pahala. Maka, itu benda yang yang tiada kaitan dengan proses utubah. Kalau kita nak berzikir seorang-seorang, maka berzikir dalam dalam hati. Jangan dijari kan. Kau jahri kan, kita telah pun mengalih pandangan kita daripada daripada penumpuan kepada daripada solat Jumaat. Maka, Jumaat ini bab yang agak seni dia punya, dia punya hukum akam itu. Dan bagi saya, kalau mana yang tidak ada kaitan dengan dengan semain Jumaat ini, maka sampai masa ini untuk kita, kita pulihkan balik. Kan? Ha, walaupun benda sebut melibatkan benda yang yang harus, kalau, kalau harus sekalipun, takut satu hari nanti, manusia ingat-ingat benda itu wajib. Ha, mengingatkan benda wajib. Dalam masa yang sama, banyak benda-benda yang perlu di, dibuat. Contohnya khatib. Khatib sekarang dia jarang buat tu. Ha. Tiba-tiba kan? dia buat mengangkat tangan. tangan. Dalam mazhab Syafi'i, makruh kalau dia mengangkat tangan. Makmum sunat mengangkat tangan. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, khatib makroh, makmum pun makruh. Dalam mazhab Imam Syafi'i, khatib makruh, makmum tidak makruh. Tapi khatib gantikan apa? Khatib sunat menggantikan dengan tahiyyat. Perbuatan tahiyat, tangan kiri pegang tongkat Tangan kanan pegang Tahiyat, ada kawan saya mengadu Tanya ustaz macam mana ustaz, saya dah Terlupa pegang tongkat masa khutubah Jadi macam isu pula, saya kata apa masalahnya Khutubah ni pegang tongkat tu Sunat aja. dan yang keduanya Sunat ini bukan sunat yang besar Sebab apa Di antar Rasulullah pegang tongkat Rasulullah tak pegang tongkat Banyak lagi Rasul tak pegang tongkat di antara Rasulullah Rasulullah, antara pegang tongkat yang tak pegang tongkat, banyak lagi. Banyak kali lagi Rasulullah semayang tanpa pegang tongkat. Rasulullah khutubah banyak tahun. Sebab apa? Sebab Rasulullah mula khutubah bila Rasulullah pergi sampai ke Madinah. Di Mekah tidak ada sekali pun Rasulullah khutubah. Tak ada. Walaupun dah mula semayang Jumat di, di zaman Mekah. Tapi di Mekah tak ada semayang Jumat. Di Rasulullah mula semayang Jumat bila, bila sewaktu berlakunya hijratul Nabi SAW. Dan ketika mana mula-mula Rasulullah nak berutubah... Zaman awal-awal itu, -awal mimbarnya menggunakan batang tamar. Bila mimbar atau batang tamar ini, Tuhan risau, tengok jatuh. Rasulullah ada tongkat Rasulullah. Dan Rasulullah berpaut pada pada ah, pelpa tadi. Maka ketika mana mimbar tadi belum lagi mimbar yang betul... Rasulullah ada batang dia. Batang tempat pautan Rasulullah. Maka di situ diambil ambil sunat adanya, adanya tongkat. Tapi bila dah mimbar dah boleh, okey... Rasul tidak menggunakan batang tu lagi dah. Rasul menggunakan apa? Rasul menggunakan ha, ala khusin aw asar. Sahabat mengatakan ada masa Rasulullah menggunakan asar. tongkat, Ada masa Rasulullah menggunakan khusin. Apa ni? Panak. Busur-panak. Bukannya busur tu. Dia punya tempat mana tu. Rasul pakai pegang tempat mana tu. Maka masuk senjata. Maka sunat memegang senjata. Maka sunat memegang senjata. Ha, maka kalau tak, kalau kita, kalau ketua poli negara datang turun otobah macam Kelantan Kelantan ketua poli negeri turun bagi otobah Maka sunat pada ketua poli negeri pegang senjata ha, Ketua poli okeylah pegang senjata Kalau orang Tok Rati biasa, biasa jangan Buat MC 16 ke depan ni muncul dia ha, Tak boleh, kena ke atas Maka kalau tak tahu jangan Buat lengoh lah pula kan setengah jam nak pegang benda tu Lenguh Lengoh, terpitik dia punya picu apa semua, jangan ha, Tapi sunat memegang senjata dan dalam masa yang sama, sunat juga tak pegang apa-apa. Jadi, pegang senjata pahala, sunat. Kalau kita niatkan ikut Rasulullah, pegang tongkat pun sunat, tak pegang apa-apa pun sunat. Kalau kita niatkan, ikut Rasulullah. Sebab ada masa-masa, tak pegang apa-apa. Maka sebab itu, kalau di Mesir, tak pegang apa-apa. Macam itu saja. Dia macam semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Dia tak pun cintu. Tidak ada, ada semangat tak, makro Dia dia, ha, dia tak ada semangat Bukan calon protik, kalau calon protik dia semangat Dan dia sunatnya Madang ke depan saja ha, Tak ada macam itu Tuan-tuan ha, Tak ada itu Bukan khutubah yang misali ha, Khutubah yang misali ialah khutubah yang Dia tenang tapi tegas Dan nada yang seolah menyeru ihmarat wajahul Rasulullah bila khutbah dalam keadaan yang tegas sebab tu Rasulullah pegang tongkat tu sebab apa sebab tak boleh jalan ke, ke mari tak boleh jalan tu jadi dialirkan gian tak boleh itu semua tadi dialih ke tongkat saya kalau sekali khutbah pegang tongkat tu kalau lalang tongkat tu memang dah reput yang patah itu. Betul, teman -teman? Sebab tongkat tu betul tuan buat saya sekali ke telagu saya tongkat tu dan biasanya tangan saya sakit lepas khutbah je tangan sakit sebab apa memang Ha, tapi kalau lalang tongkat, yang patah. Ha, memang itu kita punya sistem dia. Sebab tu sunat. Sebab kita nak alihkan kita punya, kita punya tenaga tak boleh nak. Ha. Sebab kita kena giah lima, tiba-tiba kepala tak boleh pandang, kanan tak boleh pandang sini, tangan pula tak boleh hentak-hentak, maka nak alih ke mana kita punya giah lima tadi? Gia lima tadi alih petongkat Bukan betul tongkat tu. Ha, tu sunat pegang tongkat tu. Sunat pegang busur, busur panah atau pedang ataupun apa benda yang yang boleh dibuat sebagai senjata. Tapi kau tak pegang pun ha. Itu tu. Tu itulah benda yang boleh melibatkan Jumaat so. Ya. Yeah. Yeah. Dia sebenarnya Rasulullah suruh pejabatnya. Kita lihat pada hadis. Hadis tadi suhaib. Di mana bila sahabat tadi masuk, Rasulullah tanya sahabat tadi. Dah semayang, dah belum Belum bangun semayang dengan cepat. Jadi kena baca dengan pahaman yang betul. Dan kena kaji dengan kajian sejarah. Pertama, pahaman yang betul dengan hadis dan kajian sejarah. Sebab apa? Kalau tak salah kita tanggap hadis tadi, salah mengeluarkan hukum. Rasulullah tengah khutbah. Khutubah dengan ceramah, mana lebih berat? Khutubah berat. Maka tengah khutubah ni. Rasulullah berhenti khutubah. Berhenti buat tanya sahabat, dah semayang belum? Maksudnya berat tatun masjid tu. Tatun masjid, hukuman dia berat. Maksudnya, kalau boleh kena buat juga. Tapi bila? Kita tahu hadis tu berlaku bila? Rasulullah baru nak mula khutubah. Itu ha, yang Rasulullah berhenti. Sekejap tu, sebab baru nak mula Bukannya dah khutubah lama-lama berhenti, putus angin. Putus angin. Eh? Bum, bang, bum, bang, berhenti. Ha, semayang belum? Ha, itu putus angin nama dia. Setelah so, baru nak mula. Maksudnya, kalau kita baru nak masuk masjid, Khatib baru nak mula khutubah. Sunat Semayang Tata Masjid. Walaupun dia dah dah mula khutubah. Tapi baru permulaan. Tapi kalau dah tengah-tengah, tak payah duduk terus. Sebab apa? Sebab dengar khutubah tu berat hukum dia. Dan semayang tadi namanya sunat. Semayang tu semayang sunat. time le semayang sunat. Tapi khutubah tu ialah sebahagian dari rukun. Ha, rukun adalah syarat sah semayang Jumaat. Untuk majlis Jumaat bukan untuk kita. Khutubah tadi untuk majlis Jumaat. Mesti ada dua khutubah. Kita tak menjadi syarat wajib dengar. Melainkan kalau kita jadi orang yang mustatin Yang 40 orang. Kalau dah ramai yang mustatin tak wajib pada kita dah. Ha, wajib pada 40 orang yang awal. Ha, maka, tapi hukum dan masih lagi wajib. Uh, wajib kalau tak lepas 40 tadi. Kalau lepas 40 tadi, hukum wajib asal. Yang seterusnya tak wajib. Maka hukumannya dia berat. Semayang tadi sunat, kau dah latang lambat. Dah latang lambat, Semain depan imam pula. Kawan tu tengah khutubah. Bang, bang. Dia selambut datang. Wuh, dia langkah kaki orang semua, langkah badan orang. semain depan tu. Potoh hangin hati orang khutubah. Kenapa dia pergi semayang depan tu. Itu juga tengah-tengah kuliah. Kita buat tazkirah sebelum Jumaat. Lepas tu kita buat kuliah agama kan. Kalau baru nak start, Alhamdulillah. Ha, baru start, masuk-masuk, terus tata masjid lu. Tapi kalau surau, patua terbaru di wilayah. Ha, kalau surau atau surau Jumaat, maka tidak perlu tata masjid. Ha, sebab dia bukan masjid. Itu ha, yang terbaru tahun 26. Tapi tahun 1998, mengatakan surau Jumaat ini adalah surau yang boleh buat tata masjid. Jadi kita yang awam ini terpulang. Nak ikut 1998 boleh, nak ikut 2006 boleh. Ha. Jadi bagus ini banyak. Bagus ni. Kalau surau tadi, bukan uh, tuar Jumaat eh bukannya masjid maka dia tak perlu dekat masjid maka maksudnya bagus buat apa kuliah muslimat boleh buat kat dalam sebab dia boleh masuk muslimat boleh masuk tapi kalau dia masjid muslimat yang dia tak boleh masuk Itu ha, tu pore kontra je lah jadi dalam bab tadi kalaulah dia baru nak mula baru kuliah baru nak mula kan ataupun tazkirah Jumaat baru nak mula kan maka sayu kira kalau masjid dia sembahyang dekat di masjid dulu sebab Rasulullah baru nak mula Rasulullah berhenti dah sembahyang belum bangun kalau belum, bangun. Ingat pesanan Rasulullah. Rasulullah bangun dan semayang dengan cepat. Bukan, Allah. 15 minit nak menunggu. Kita nak, nak masuk dia 5 ni. Tak masuk dia 5. Sebab apa? Nak menunggu dia 15 minit tadi. Dengan. Rasulullah semayang dengan cepat. Supaya, sebab Rasulullah nak terus. Ni, dia kena semayang cepat. Maka saya uji dia semayang dulu. Tapi kalau dah masuk tengah-tengah. Dia -tengah, datang datangnya tengah. Dah 20 minit masuk kan. Maka jangan semayang sunat. Terus. Duduk je. Dengar. Sebab apa? Semayang tadi nama ni semayang sunat. Belajar ni namanya Talabul Ilmi Faridatun. Bila fardu dengan sunat, maka berat lagi sunat. Ha, maka timbangannya macam tu. Ha, jadi lebih baik kita tengok duduk. Begitu juga dengan Tazkirah Jumat. Tak kan? datang, dah dah lama kan. Maka duduk. saya pernah kena. Tuan -tuan. Dahlah kita dah start kan. Dia datang lambat lah tu. No no no, no, no saya dah agak dah ni. Sudah sini mesti nak semayan depan aku ni. Betul-betul ni -betul semayan depan saya. La ilaha illallah. Dia dah buat dia faham dekat dengan imam tu sunat. Dia datang semayan depan dia tu. Ha tapi dia bukan orang Melayulah buat kerja tu. Memang saya dah fahamlah keturunan jenis tu memang dia selambur aja bagi dia apa masalah. Hak aku nak pergi depan. Dia nampak kosong dia, pada kosong tu kita simpan untuk imam, untuk Bilal. Tengok kosong je, tempat cantik pula tu. Dia selama datang, duduk depan tu. Kita depan ni, ya, oh, sudah. Kita nak sekirah pun, payah juga. Sangat kecil beberapa perkara yang melibatkan Jumat. Sebab tu cara terbaik pertama kalau tak boleh jaga kena cari lah orang seorang jaga. Maka itu cara yang tak ada caranya lah. Tapi kalau boleh kita bawa anak-anak kalau kita bawa anak-anak maka bawa anak-anak semayamkan kita. Cuma bila dah tahu kita bawa anak-anak Semayang hujung ke kisah hujung. Sebab dalam majlis macam ni kalau anak tadi tak bersunat lagi dia memutuskan sah. Bila dia memutuskan sah semayam semayang tak belum salah apa. Cuma dia memutuskan sah bahala ni kalau dapat 100% dapat 99 aja kan. Jadi sembahyang ujung kali. Bawa saya bawa anak-anak saya pergi sembahyang. Masa nak sunat seorang ni nak sunat, maka nak sembahyang hujung kali. Ha jadi kita yang faham tengok orang bawa anak, dia diam dekat sejauh tu, kita bagi laluan untuk dia. Ha sini. Jangan noh aku dah memang cok lama dah tempat ni tepi. Ha, kita pula keras semua kan. Dia dah tahu dia bawa anak, suruh dia letak tepi anak dia. Sebab kalau budak-budak ni bersama-sama dengan geng-gen budak-budak dia. Itu ha, dia bawa keistra. Orang-orang memain itu kan. Dia nak marah, tak boleh marah. Saya pernah jadi cikgu sekolah. Budak ni kalau marah sekejap, semenit dia. kita turun di sana, dah berang-orang balik kan. Tak guna dah. Ha, tapi sebenarnya yang kedua, yang keduanya kita terbiah dia secara. Secara terbiah yang baik saya tengok. Kampung, kampung rumah saya terbiah dia cukup baik. Budak-budak sebab apa? Sebab setiap minggu, Tok Hatib pesan, bukan Tok Hatib, uh, Muazzin. Muazzin pesan, sebelum Muazzin bagi tongkat tu, Muazzin dia tak tak selawat. Sebelum bagi tongkat, dia baca hadis. Siapa yang berkata-kata dengan suara tu kan? Siapa yang berkata-kata? Dia budak-budak daripada kecil dalam orang tu. Siapa yang berkata-kata? Hilang kepala aku. Jadi daripada, daripada muda Hatib yang sama je, berpesan sampai tua Hatib tu. Jadi budak-budak tu daripada kecil sampai lah. Budak tu dah kahwin, sampai budak jadi bapa dia pun bawa anak dia dulu dia ikut bapa dia hati yang sama pesan. siapa yang berkata-kata nyebab semua senyap dia tak ada budak-budak yang bising sebab apa semua semayang bapa dia dan dalam masa yang sama kalau semayang dengan budak-budak lain pun dia dengar pesanan yang sama setiap minggu kalau seminggu kalau setahun sekali pesan memang bising budak-budak tu Kalau setiap minggu tu dia pesan dia siapa yang berkata-kata Ha, maka hilanglah pahala puasa eh pahala Jumaatnya. Pendak jugak datang seminggu Jumaat ni mikir dia, dia hilang pahala. Ah ha, budak-budak boleh mikir. Maka kita gantikan dengan tu. Ah ha, maka gantikan roka tadi selawat-selawatan tadi kepada benda yang lebih manfaat. iaitu pesankan baca hadis tadi hadis Tirmizi tadi. Maka siapa yang berkata faqatullahu siyu-siyu pahala Jumaat dia tak dapat apa-apa. Allahuakbar.